Aixamos outra vez a música de que temos aquí, do homenaxe a Ricardo Portela para poder recibir a Casa do Romualdo en Vilela ah. na Sacra. A... Ribeira Sacra sí. Vamos a falar vais a presentar ele, nada menos a Casa de Romualdo moi boa tarde Boa vida, que tal, tar... Julio? Ben... Ben... Benvido, moitísimas gracias por atendernos Dixen Vilela, está ben, non? Está bendito, a parroquia hecha de vilela Aí vale, claro. na revira sacra Benvide, ben moitísimas gracias por atenernos D Dillo non se so, so, A, a, a mín gustaríame falar moito da, da casa de Romualdo pero que, que ademais hai unha restauración extraordinaria, pero que que, que na dirixei? A ver Bueno, dirixei non che sei, mira eh, <risas> hai moitos anos cando íbamos a empezar sí. eh, tiño unha amiga catalana hmm. Eh, Marta que me enseñou unha canción de Jaume Cisa que ten un estri, un un moi chulo mm. que de a nostra a nosa casa e a vos casa se que hai al que cas, casa del quen. A casa é vostra casa si es que a casa del quen. Si es que ya si casa del Si si si eh a mí me pareceu tan tan fermoso e además reflectía moi ben ese pensamento que temos moitas veces non de que somos nosos que lle pertencemos á casa máis que a casa a nós porque sí. a casa xa estaba e vai xr eh? nós só nos toques estarrei aquí un temiño entón mm. realmente somos nosos que lle pertencemos á casa non bueno, pero que... pero vos, pero vos afres... Francisco o dono Francisco do Romualdo Francisco, sí, claro, Francisco ah, eh. Francisco, que, que ademais é un grande servi, servi, é servicial personaxe na, na, na casa bueno. de Romualdo, que que ademais eh, depende de como teño o humor que xa casi te sempre o ten ben hasta agasallo os asistentes con, con música de zanfona Ostras, bueno, bueno sí, porque a vida, xa sabes que moitas veces, pois ti estás empeñado en ir para un sitio, e a vida diche, no, pali, e ainda que te empeñes e digas, no que eu quero ir para ali, a vida sí. diche, non, non, llor por aí que ir, non? Sí, sí. eh, entón, bueno, hai eh, 13 anos, pois, perdín a vista, sí, sí, eh, sí. como unha cabeciña non lle para, pois, falando un día con un mini, o grande músico que temos en Galicia, sí. fundador de Fuxen Urbento, eh, daquela, sí, sí. eso eh. Y yo mini estoy pensando en aprender un instrumento tal, no sé cuánto ahora que perdí en vista, estoy dudando entre el acordeón o la sanfona. Eh con esa voz tan tan grave, tan uh -huh. bonita que tengo mini, mini. y a sanfona. Ah, no claro. Eh, eh, pues échate ya ya bueno, ya ahí estás, que que además chamante para poder participar nalgúns ocasións, en eh? algún concerto Bueno, non, porque no... a xente é moi boa é e ti, paciente, e ti tamén é ti tamén, se non foras bueno, boi non te claro. chaman no, Sabes que pasa? Que eu creo que é que realmente a vida mm. pois pues, é un gran privilegio e claro. sobre todo eso cando temos a sorte de vivir eh, os tempos que vivimos de estar nos sitios onde estamos porque as traigas, as hai nos o mundo adiante, millós e millós uh -huh. eh, que teñamos a sorte pues eso, de xente que ben nos quere familia, uh -huh. recursos pues, bueno, pues eso, a ONCE a Seguridade Social uh -huh. todo está da nosa parte como para andar a queixarnos bueno, é Bueno, menos mal que fan caso de, de, de persoas así que, que, que precisan dese de de apoio, de, de, como mínimo de apoio, non de, de, de, das institucións e do, do, do propio do que temos, decir que... E, bueno, pero sabes que pasa que a veces tamén eu digo que incluso para, para a xente en geral, mm. o tema de discapacidade un, de un tema, non digo tabú, pero que, bueno, a xente aínda a veces pois non sabe ben Como afrontado Como dirigirse a unha e tal E sí, sí, sí. eu que vou moitas veces Por aí por a Ribeira Sacra coa xente Porque pues, so, deu uma toleada tamén de fazer mi guía turística Ai, sim sí. eh, sí, Então, claro, sí. cando sí. vou Coa xente por aí por la, Entre a Ribeira de Osoltos e, tal, eh, e sempre Hai moita xente ao final Dime, Francisco, esquecemos de que era xego Eu digo, pois pues isso é fantástico Claro, por que claro. vamos a discriminar ou por vamos a andar mirando a ver si... Claro, eh, si claro, quén no. guía a quén, porque ao final eu son cego, pero eles son cegos a realidade do que, da paisaxe que están vendo. Non eh, que... coñecen, eh, claro que, que sí, non coñecen, exactamente. Sí, entón, bueno, é, é unha colaboración mutua. Pero é un privilegio, porque claro. unha persoa que se chega precisamente á casa de Romualdo e que teña ese, ese guía que aínda sen, sendo cego é capaz de amosar a, a, a, sí. a beleza da natureza, non? Sí, sí, la verdad que, bueno, es eh, también de esos agresajes que vi a vida te da, ¿no? Porque realmente, pues claro, muchas veces la gente flipa, eh, mm. y pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo sabes dónde estamos? Pero no sé qué. <risa> bueno, porque, porque tengo otros sentido. Un de, quinto que, sentido. Que, un sí, positivo, claro. Eh, que sí, sí, sí, sí. Bueno. Y, bueno. Y, y después, bueno, pues eso, que la gente es generosa. Bueno, e ti tamén, porque nos recibes cada vez que te chamamos, nos recibes moi amablemente e, e contas nos cousas interesantísimas. Xa nos dixete que a casa ten unha restauración de, de, de, dunha, dun tempo moi, moi atrás, pero ao que queremos tamén darlle coñecer a todos os nosos coitantes que o que xa chegue a casa de Romualdo este ano tamén pode disfrutar desa de, de, de, de de oferta de outono gastronómico, non? Sí, agora xa vai quedando menos tempo, pero mm. bueno, ainda está, a tempo de de chegar. Si non pode no? ser porque está todo, todo cheo e xa está a empanada e a empanada ya o caldo sí. preparados, pero mm. para fin de semana ou eso hasta, hasta o, o terceiro fin de semana de decembro, decembro. Sí, sí, sí. e despois, bueno, pois pues tamén. Como nós vivimos na casa, si sí. pues, Sempre hai, sempre haber, pois, pues, un anaco de queixo, sorizo, mm. senón, pois, pues, eso, preparamos un caldiño que tamén nestes tempos é o que, un é que é máis preparado. Calquera vianda que él sabe preparar da casa. O sea, no, no, claro. non, non de supermercado, da casa. Bueno, sí. eh, eh, Paco... Of... Pues mira, o tono, o tono gastronómico, verdade, que... É unha um, iniciativa que... Um, a veces, noutras comunidades autónomas nos miran así con pouco de... Um, non digo envexa, pero bueno, que xe gustaría tamén, non? Porque, uh -huh. bueno, xa leva hasta nove anos esta iniciativa que tomou a... Naquel momento era Tur Galicia, bueno, ahora xente de turismo de Galicia... Para apoyar tamén un pouco o turismo no medio rural. Non? E y a verdad que ao longo destes daza nove anos, pois moitísima xente voi coñecendo recantos de da nosa terra, porque bueno, pois pues, este ano somos 78 casas de toda Galicia, uh -huh. ofrecendo a posibilidad de, pues, eso, de quedar un ou dúas noites eh, de probar un menús con produtos da nosa terra uh -huh. que realmente pues, son un menús moi moi especiais. Uh -huh. E incluso o que estamos detectando é que cada vez máis pois pues, esos grupos de amizade, uh -huh. familias e eso xa quedan dun ano para outro. Pa, pa ir probar eh, pues eso, un ano van a un sitio, outro ano van a outro uh -huh. eh, eh, bueno, é unha maneira tamén chula de conhecer a nosa terra claro. conocer a nosa, a nosa gastronomía e sobre todo tamén conhecer a nosa xente ¿no? tamén é o millor que temos eh, Nesta ocasión eh, podes nos comentar os menús que ofrecedes? Si, dinos Pois mira eh, te, sempre se ofrecen dous menús Vale, ento, porque normalmente pues esa gente si vende vende ese sábado pues no lle va a repetir. Okay. Entonces, eh, por exemplo, ao menos número un, pues tenche unha unha unha coroa de embutidos e queixos, unha selección de embutidos e queixos de toda a Ribeira Sacra para que a xente poida, pues eso, desboa chourizo, a, a cabeza prensada, o sucicho, o jamón, sí, sí. esos. Mm -hmm. Eh, os queixiños, pois, pues, son de naviza O queixo de airas moniz O queixo oh, da, ese de... Ese airas moniz é de categoría Sí, sí, eh. sí señor E eh, eh, despois leva unha Tamén como estamos no outono Pois pues, unha cremiña de cabaza Con noces garrapiñadas Que están mm. está boísimas mm. E eh, eh, despois leva unha ensalada De, de bonito Uh -huh. e eh, es, eh, escabechado que sexo bueno, pues leva as verdurñas leva tamén unhas aménndoas e leva esocar okay. o, o bonito así escabechado que a verdade que está, sí. está moi pitada porque Claro o problema moitas veces é que es, es menús a maioría deles pois a xente quer o claro agora xa tamén un p menos si... Sí. Eh, plano pola noite, bueno, sí. traballas un pouco, traballas posiblemente un pouco máis, pero, sí. claro, para a barriga chea tampouco. Sí. Tampouco compras dormir. Claro. Sí. E despois, bueno, depós terpois pois, hai un, un xeado de, de yogur con, con xarope de sabogueiro, uh -huh. que fan aquí en Tawada unha granxa que, a, a, xeou, se chama, que unha unha empresa que se dedica tamén aos fartenciais ten 200 e pico cabezas de gando, pero agora en vez de vender o leite, pois pues, agora fanlles os os cheados. está eh, okay. están magníficos, porque además eso, están abrindo eh, despachos uh -huh. eh pues, por exemplo en Porto Mariñ, en Palas, en Arzúa, Carai. abriron xa tamén o Monforte, en Chantada. Monfort, en Entonces, bueno, pues, os peregrinos son moitos vetros que van difundindo esta uh -huh. cousa. Sí. é o é o outro menú O, mm. o do menudo, digamos, do día pues sí. unha empanada vegetal que levamos moitos anos facendo a verdade que aprendemos a dunhos grandes amigos tamén da la de, de Mondari mm -hmm. e, eleva tamén pues, un, un xarrete tamén mm -hmm. que está riquísimo aí, ben, ben tal e despois leva un queixinho da nariza con, con marmelo de aquí feito da casa ah, pues, tamén, sí, tamén. Sob... Fui sobremesas feitas da casa sí, sí, sí, e, e, bueno, yo... eso é es sempre Car... sempre intentamos pues, eso tamén que a xente xa que xa chega aquí sí, sí. pois pues, poda polo menos probar o que, o que temos ¿no? que creo que tamén é outra das cousas que o turismo rural está contribuindo a que, bueno, falase moito desa Galicia sí deshabitada, desa galicia abandonada e tal, e eu digo que eh, é como cando poso unha pota con agua ao lume, que hasta que eh, empeza aí a ferver, a ferver, sí. parece que non queima, pero se metes o dedo xa está quente xa, xa. Eh, xa chegou o momento que empeza a burbullar eh, xa despois xa borbulhar e no? a galicia sí. interior eu creo que lle está pasando un pouco isto sí. hai moitas pequenas realidades que están quentando afortunadamente, pois pues, os proxectos pequeñinos, muchas uh -huh. veces, pues eso, de hacer unas galletas o de hacer unos quejos o uh -huh. de tener una, unas vacas uh -huh. rubias o cachenas para uh -huh. pa, para alimentar a gente, o viño, sí, sí. bueno, tantas y tantas cosas como sí. tenemos en nuestra tierra, uh -huh. eh, aproveitarlas pues eso para que realmente la uh -huh. gente pueda seguir viviendo Eh, eh, polo menos visitando é, de, de verdade que é un placer escoitarte e falar contigo sí. sabendo, faznos a boca auga agua dicindo, por certo, e se hai algún antollo algún antoxado que di eh, amigo, as, as Fios ou a Vica Galego ou a Larpeira tam, tamén, seguro, seguro que tamén as servides Bueno, mira, por la mañana hacemos un bizcoito de yogur normalmente eso está está buenísimo. Eh, o sin merengue, pues está gente todo me recordou a aboa cando, cando éramos nenos que non nos deixaba comer o pan o, o pan quente sí, sí, vai, sí. vai vos fazer mal na barriga sí, vai, vai vos facer mal na barriga sí, sí, sí. igual carcirolas eh, bueno, son... cando as comían si se comen que quentes te... son deses cousas que a veces que ainda teño a tentación Dice, es un problema de hacer estos menús, hoy sí. yo proponía la gente lo que comíamos antes. Pero sí, sí, sí, sí. papas de millo por la noche, becajo oh. una cosa riquísima. Con uh -huh. leche mazado con castañas oh, co Uy, era, era gloria. Con sabor fritos, con choritos de o sea, patata, aquello era el alma. Bueno. No, eh, y además es un alimento excepcional, sí. ¿no? Sí, eh, sí. Sí. Agora, pero, que agora, que os ovos, agora os ovos parece ser que andan un poquinho casos bueno, ou pelo menos sí. parece que subieron de preza e todo Si, sí, empezaron esta semana porque a semana pasada sei que había, en todo o Lugo había tres concellos que sei que tiñan con tema da gripe aviar uh -huh. pero ahora xa toda España e uh -huh. bueno, realmente pues eso O que pases. O galá que pase pronto, pronto non? Sí, sí, sí. A verdad que eu creo que nos temos que preparar poisis pues, sex para todas estas cousas, temos medios eh, bueno, Afrontar preter senti viño. Sí, sí porque realmente claro para a xente pois pues, se que su queríapita na casa, poisis pues, parecelle un pouco mm. así exaxeado, non Pero realmente ta paxariño e que prever as aves e todas estas cousas y ya no digamos a gente que tenga ganancias que claro, claro que sacrificar claro, claro, claro. miles o miles de pitos pues realmente es una perda muy buena um claro, claro. entonces bueno, pues eso eh, en todo caso, pues eso hai que ter un pouco de paciencia paciencia sentidiño, sí. como dix ti e aguantar un tempo que seguro que non será ta, tan tan malo que non pase daqui bueno. a un tempo bueno, pois pues de verdade no, eu sí. creo que tamén convén pasar así por épocas un pouco de situacións, claro non claro, claro. dejo de ayuno, pero bueno, es que un pouco de non porque <ríe> sí. realmente, claro antes cando había un ovo dous ovos, pois pues, Muitas veces era unha suerte Porque eso, uh -huh. podías facer algo Para pa unha niñada De, de rapaz que tiñas na casa Oxe parece que que, eso, que Temos que ter todos dous ovos por cabeza eh? E bueno pues, sí. Hay outra moita xente que Todavía non pode chegar a eso, non Por eso é menos feliz así que, uh -huh. Claro e, bueno. Bueno, Que Que, que que sería unha grande ledicia poder estar aí cando a ti, posto que disfrutaríamos non somente da tua compaña, que ademais acob eh, eh, precisamente acobillados aí nessa casa, sí. porque o tempo eixo mellor está un pouquinho desanxelado, de pero o, bueno, a verdade que... Mm... Bueno, xa sabedes que aquí temos unha hora máis de, de, de, de luz que, es... por esa zona. Claro, sí. sí. Tambén a, vos, a, a vos antes, pero bueno eu a veces sempre digo que debemos aproveitar tamén esta orinha que temos así a maiores sí. porque realmente pues, tamén é un, é un agasalle ah, e, claro. e despois, bueno pues, que esta zona, a pesar do que se pensa que en Galicia sempre chove e tal, non sei o quanto e sí. eu digo, mira, a zona da Ribeira Sacra chove bastante menos que chove en outros moitos sitios sin desmerecer mi sí. canta claro. é a realidade que temos e que claro. están caindo 800 ou 900 litros ao ano claro. na costa, pois caen 1600 ou 1700, é que é o doble claro. e, así que a xente que non deixe de vir é ademais, agora, pois pues, mira e, antes había zocos, agora hai goretés <risos> e, todo, <risos> e, oh, sí. é cousa si, sí. goretés se ir sí. a pisar charco por con as botas e, sí, é, sí. É ben, sí. ben acubillado pues, tamén é unha xa sí, sí, sí, sí. xa a lareira, la sí. sacas as a casar botas, eh, posa lios peso ao lume eh, En un bueno, insta u... instante de recuperas, claro que sí, sí, sí Bueno, de... por certo, a, ademais ti non somente os, os levas por sendero senón que ademais a, hasta lles ofreces unha visita a algún adega que está por aí máis ou menos perto tamén, non? Sí, porque bueno o final é desevante tendo estas redes de agarimo e de cuidado non Claro E y, bueno, a xente mira hoxe como por exemplo eh... Un dos grandes también aquí lo viño mm. Pero estos viños hace muchas veces Que se van como siempre se hizo mm. eh, A la bodega Chama yo Antonio Donicho mm. eh, Él, él, él llamase David Pero bueno, en homenaje a, De quien era a Dega Y todas estas cosas Y, y claro, digo, David, ¿qué tal? Dice, pues yo, muy bien, yo paso muy bien y Digo, a gente que anda bien, creo que también no pasa bien y digo, pues es cierto eh, Claro, no es las grandes bodegas Que hay por aquí y tal, pero Bueno, eh, ese contacto así persoal, ese contacto de co, coa mesma persoa que está, pois, pues, na viña e plantando e eh. atando e todas estas cousas, pois, pues, é todavía unha realidade que moitas mm. veces despois cando probas o viño, parece que estás mm, mm. rememorando ou traendo a túa memoria toda toda esa paisaxe e todo ese traballo que hai, non? Sí. A veces, Unha recepción familiar, claro sí, sí, sí. A chegada Pois, pues, bueno, aquí na, na zona De chantada pois, pues, o, sea, o Primi Con os abatelios O Evaristo, já, para unha Con a Badía da Cova o Con Vía Romana Ose que realmente son Bueno, algúnas As adegas que a xente Sobre visitar, e despues Na zona do, do Sil, pois, igual Claro, claro sí, sí. A, bueno, moitas, Esa... moitas pequenas bodegas esa viticultura heroica non? Que, sí, que, que, que compre, tan heroica que, que, que, sí, que compre sí, poñer en valor sabes no? que sí. eu sempre digo a exporotaros que vendimear aquí de má xente vendimear aquí é de héroes e digo mira, vendimear aquí é chuna festa porque normalmente se dá chegado a, a vendimar porque non pasou nada durante o ano pois o día da vendima Aparece a família, os amigos, os amigos dos amigos, os companheiros, aparece todo o mundo, porque com há vinho, há xantar, há festa, pois, para vendimar as vinhas, as, as, as, as, as, as vinhas que há aí, pois, hm, logo se acaba. Pero, claro, a, a heroicidade, os héroes, são para que haja essa boa vendima. Ten que haber oitenta ou noventa días de traballo O resto do ano E aí nos apuntan ni Aí non ven ninguén claro, claro, claro, sí, sí. Os héroes A heroicidade realmente Ese traballo calado E moitas veces pois, mm. eso, Non, non percibido Da xente que está todos os días do ano Ou casi todos os días do ano pois, Chegándose a, a Ribeiras Patendo e mm. os traballinhos claro, para, para que despois poda haber Unha boa vendida coidar esa viña para despois poida ter o seu produto ben feito, claro que sí Pero bueno. o reto que o reto que temos tamén, non, agora mesmo porque realmente ves que todavía moitas destas viñas están cuidadas, están agarimadas por, por xente xa maior. Mm. Eh, e o relexo nacional pois non que tamanto moito na porta, então estamos á expectativa deste home o que, o que vos falaban antes, este de guía de 10 anos va a haber un abandono muy grande porque sí, claro, claro la gente, la ley de vida va a morrendo ya gente no va estos trabajos así que requieren tantos sacrificios, tantos días y que no entra a matinar pues eh, gustenles poco claro. eh, realmente la gente que está viendo también pues, gente del sur, pues claro, tampoco saben de oficio, bueno, son otros tempos, entonces, quién sabe? muy ¿sabes? bien ¿Sí? bueno, de que... Que, que cada vez que falamos contigo estamos de, de aprendendo cousas claro, novas que, e, e interessantísimas. Paco, eh é un placer, é unha honra terte aquí cada, cada vez que te, que, que te incomodamos por entre comillas para que oh, oh. podamos para que poidamos falar de Os el do mediterráneo que que se si teñen tempo e son capaces de chegarse aí, seguro que disfrutarán coa túa compañía e coas túas explicacións, de verdade Pois pues como, como eu disfruto tamén cando me permitides estar xa en liña aí en Cornelá porque a verdad que, non porque este ahora falando, pero xa desde eneno, mira, desde o ano 75 que foi por primeira vez a Barcelona con moita frecuencia sí. pois pues, sí. bueno, pues a verdad que para mí é unha terra moi ben querida E sobre todo a súa A súa boa xente, non? Claro, realmente... ben recebido foxe sempre, non? Sempre, sempre Eu doime moi tocando ali Todas as perliotas todas as ah, boites, bueno. E a xente que eu digo, mira, eu pasei case un ano da miña vida ali E nunca tuve un máis mínimo problema O contrário, é a xente que ven E que, sobre todo no verano en moita xente De Tarragona, de Girona, de Lérido De Barcelona, damos mesmo Eh, venen de todos os sitios son xente encantadoras despois bichos raros, hai nos galegos ainos... <risa> bueno de, sí, de, sí. de Ávila hai nos de, sí, sí. de Gualva hai nos de todos os sitios xente sí, sí, no, boa no... hai moito mundo adianta sí, sí. nentre as famas sempre hai algunha picada sí. <risa> <risa> sí. E ademais, mira eu sem, teño xa desde moi novo que para mi un dos símbolos máis fermosos que eu levo atopado da da historia da humanidade, o que sería un símbolo da historia da humanidade, mm. son os castelletes. Ah, que, ah, sí, homen, sí, sí. É algo sí. fermosísimo, porque sí, sí. na base mm. están centos e miles de persoas que nunca se lle vai a ver o rostro. Né? Sí, sí, sí. Eh, están aí aguantando, soportando Yo... para que un neno, unha aixaneta poder tirar. Sí, unha conjunción sí. enorme para poder conseguir... É moi pues... simbólico de que, ao final, todos... Ah necesitamos de todos e todos nos axudamos para mm. que esta terra teña o futuro porque se non mm. eh, nos apoyamos, eh, a mí me fascinaría moito estes que vin yo, sí. non necesito de nadie, yo me echo a mi solo. Sí, y, sí, pues, sí, y, sí, a sí. Gente que solo sea, dicir tactics unha noite de París, John John Paget. Sí sí, eh, sí, sí, sí, sí, e alguén que che deu de beber, que se non non capaz de, de claro que si. Sí. Paco, eu eh, é, é un placer, vale, pues... é unha honra. De verdade que te agradezo. Espero, espero vervos pronto por aquí, a ver si eh, a, a ver se si algunhas cousas saben diferente, porque a manso xe aquí o yo o lume, pois as horas perdi que non pasan Si, sí. <ríe> sí, en esa casa feiticeira seguro que vale. moito millor, de verdad que si sí. sí. Bueno, Paco, unha aperta, un aperta grandísima e moitísimas gracias pola tua amable atención eh, que, que teñan moito éxito, que seguro que terás xa o tes garantizado, xa dixete que estaban casi todo uh, coberto hasta uh, o terceiro um, fin de semana de decembro Si, pues... sí, bueno, ainda, ainda quedan Ay, por aí xa Alguna... Si alguien se si alguien si se alguien de... si quiere vivir que, eso, que es durante la semana sin problema ningún. Muy es bien, decir, muy bien. Que super pero bueno, eso que te enseñas mucha paz muy, tapace, muy, muy, un muy un apertazo bien. Moita, un apertaza. Hasta otro momento. Chao, chao. Vamos a despedir a Paco con música de de este CD que acabamos de decir El Aires de Pontevedra de Óscar Ibáñez. Veña. Ricardo Portela, homenaje a Ricardo Portela. Vamos a